my world. Just for you Welcome to my world Ja, dit is so na 7 uur, skyns na 19 uur Suid-Afrikaanse tyd Hoe jy jy is by die rechte plek om nie weggaan te nie. Dis net Radio SA, net Radio SA. Ons webwerf sal jy vind op www.netradio.sa.co.za. As jy vra om 'n bietjie tyd te maak, 'n geleentheid te vind, besoek die webwerf en loop 'n bietjie daar om kry al die inligting. En daar is ook een faciliteit wat belangrik is, nou nie dat dit die belangrikste is, maar het is waai belangrijk dat jy dit weet, dat jy gebruik kan maak van die archief potgooi, so dat indien jy die dalk uitsending gemis hebt, dat jy dan weer na die ty daar kan inskakel en dit krij en daarna luister op jou eie tyd. En in die sukkel daarmee, is jy welkom vir my net jou e-post adres te stier, dan stier ek vir jou een Google Drive link, dan kan jy ook op jou eie tyd, teen jou eie pas, sit en luister. Waar jy ook al vanavond vandaan inskakel hier, na net radio SA toe, jy is baie, baie, baie, baie welkom, ek is Dr. Tini Eilers, wat uitsa hiervan uit Airene, stad van vrede, Pretoria, in Suid-Afrika. Program, woensdag, noem ons dit Israel van die Bijbel. Gewoonlik, praat ek dan oor Israël, maar omdat ek nou bezig is met een reeks oor die bruid blyde die oorkoepelende opskrif met verskillende subopskrifte, want die bruid beslaan eindelijk maar die hele ganse bybel en al die verskillende afdelings en onderwerpe daarvan omdat die bruid van Christus die kersie op die koek is Dit is hoe alles gaan eindig Ten opzichte van die mens hier op die aarde Dat ons saam met Jezus die rest van die eeuwigheid As hy tweede helft te gaan doorbrang Dit is so een wonderlijke, aangrypende gedachte Dat die mens in eerbied net na daar die gedachte moet kyk dank hoe groot Godse hart is, fijn besnaarte is, vol genade en barmhartigheid, om plek te maak. Voor doodgewone mensies, soos ek en jy wat nou hier sit en luister, om deel te wees van die bruid, en dus die tweede helfte van Jezus, en saam met God, op sy troon gaan sit, Ek weet, dit is Maar as een mens die bybel mooi Voorzichtig doorlees, vooral Naar die laatste 7 briewe En kan jy sien Wat is dit wat jy ontvang Eendag As jy vol hart To die einde toe volhard hart to die einde toe Daar is nie Omdraai kans Nie die bybel sê Jezus sy woorde dat indien jy jou hand aan die ploeg geslaan het nou ek weet nie of jy die uitdrukking Afrikaans ken van om jou hand aan die ploeg te slaan nie dit beteken om te begin met iets binnen in die koninkryk namelijk binnen die context van die koninkryk breek vir homself een pad koop en elkie wat om krachtig inspan neem het en besit en dis om jou hand aan die ploeg te slaan. Nou as jy iemand al gesien het wat ploeg in die ou daar, toe een mens nog met geploeg het met so'n een skaar ploeg, en hy word getrek, byvoorbeeld dier een os, of iets wat jy gebruik om mee te ploeg, dan moet jy jou hand aan die ploeg slaan, as jy wil ploeg. Want anders val die ding om Hy kan nie, op, hy kan nie self recht opstaan nie. So as jy begin ploeg En jy die oos nou ingespand Of wat jy ook al gebruik Wat het dier om mee te ploeg Dan moet jy nou Een touw leier he En hy sta voor by die os En hy trek en die, die os stap En dan trek hy nou hier ploeg Wat <coughs> verskoon hang Jy moet my het maar toch is Blief verskoon hoor uh, Ek sikkel nogmaal met hierdie paus nasale drip en dan moet ek my keel van van tyd tot tyd skoon maak anders kan ek nie praat, so hy moet my rechtig verskoon, vergewe my asblief ek praas oma so voor die tyd, om verskooning, ek nou elke keer dit moet doen nie en dan moet jy jou hand aan die ploeg slaan, dan moet jy die ploeg vasthou en dan is jy nou besig om te ploeg, jy kan nie die ploeg los nie jy kan ook jy achter toekyk, jy moet voor en toekyk. En dis wat Jezus sê, as jy as een gelovige mens Jezus aangeneem het, as jou persoonlijke verlosser en zaligmaker, en jy nou die koninkryk binne gaan, en om trou nou, elkie wat omkrachtig inspan, alles val nie en net in jou skoot nie, en sê Jezus, as jy jou hand aan die ploeg geslaan het en omkyk, hy sê, dan is jy nie die koninkryk waardig nie. Nou, denk net die oomblik, nou hou net die, die man daarop, hy staan na met die ploeg en die os daarvoor en begin ploeg, en die Heere sê my nie omkyk nie. Kan nie onthou in die Oud Testament, op iemand wat ook so omgekyk het, terwyl sy saam met haar man en twee dochters bezig was om uit Sodom en Gemara te vlug. En toe kyk sy om. Want hy sê in die omkyk is eindelike uitbeelding van dubbelhartigheid. En dit kan nie, nie in die koninkryk en kon koninkrijk is die oog gevestig op Jezus, wat ons geloof begin het, die begin en die volleinder van ons geloof, en ons kan nie ergens anders dit kry nie, dis net by Jezus, dis by hom, hy is die saligmaker, daar is nie ander saligmaker nie, hy is die saligmaker, daarom noem ons om saligmaker, dis ook om sy naam, in die Hebraeus Yeshua is, want dit beteken redder. Sê het iemand anders neen, ons moet dus onthou, nou is jy bezig, nou gaan die mens die koninkryk in, en jy kan nie omkyk nie, jy moet jou volle aandag daar aan gee, wat jy ook al doen, ons doen dit in die naam van die here Wat is ek wat hier doen nie. So ons begin ons dag en ons plaas ons swak hand in God se daar in God se sterk hand en so gaan ons die dag in. En voortdurend word ons herinner deur die Heilige Gees dat ons God nodig het. Ons so kan niks uit onsself doen nie. Wat ons uit onsself doen beteken niks dis een gejaag na wind soos die prediker dit baie duidelik stel Vanity of vanities dit beteken niks so die Heere help ons help ons by ons hand en hy help ons om alles te verstaan en te begrip rondom dit waar die bruid van die Heer Jezus gaan en in weisheid kop ons die tyd uit en volg ons en ons kan nie moed opgeen nie ons gooi nie handdoek in nie daar waar ons nie meer kan nie solank ons net wil Daar draad die Heere ons, daarom het ons al syke prentjies gesien, van twee, drie spore waar jy stap, en die Heere saam met jou stap, en dan op een stadium, dan sien jy net een enkel enkelrui spore, en dan is dit nie jou enkelrui spore nie, dan is dit die Heere sin wat jou gedraai het. En so gaan hy dit ons voor altijd wat doen, hy is die skipper, hy is die almachtige, die alwetende en hy weet ons het om bitter, bitter nodig het kan nie sonder om nie nou goed, ek sê gewoon ek vir jou, jy moet rustig wees en ek vraag vir jou om asjeblief te ontspan Ik vraag vir jou om voor die tyd al om te kyk of jy nie so 5 minute ergens kan afnik en net rustig kan raak en een bykie dink oor dit waarmee ons bezig is en Afsluit van al die woelingen rondom jou, en alles wat my die heel dag bezig was, jy sal onthou hier die themaliekie ook van Jim Reeves, waar hy sê, Welcome to my world, leave your world behind. Jy kan nie met twee gedagtes hier sit en luister jy kan nie, dis net nie moendlik nie. En nee, ek het al vir jou gesê, ek gaan ergens op, miskien op donderdag, probeer om my tyd te vind, kyk waar daar een gaping is, en het my die radiobestuurder net uitlaard, dat ek vir ons so'n vinnige kursus in meditatie gees, ek nou sê vinnig, en bedoel ek ook nou nie rechtig vinnig nie, ek het die vinnig doen nie. Maar bedoel, dit is een vinnige besluit, en misschien is dit ook nie so vinnige besluit, ek dank ek het al tevore daarover gepraat. Maar wees rustig, sit achter oor, kyk of jy in jou voetendalk een bykie kan oplig neem, so ek jy te kry, iemand jou voetendalk vir jy gaan dit nog beter wees. En ek groets om my baie vannacht net hier, paar talen, Russische taal, Privet, Strafoetsjag, En in die Duitse taal, goedenabend, in die Brioche, shalom, Grieks, kalimera En hallo, en hi, en hi, weet ek so, in Engels verskillende groepjeringe wat jou daarom sal verstaan En goeie naand vir ons mense wat Afrikaans sprekend is, dat Afrikaans nog herken en ken En good evening vir ons Engels sprekende poeties en sissies Nou goed ons sit daar boor op die karmel, nee, nie die karmelberg nie, dit is ook een van die bergreekse ons sit daar op die berg van verheerliking, Tabor so langs van Tabor is die karmel, miskien het ek nou telk net te vinnig daar aan gedink die karmelgeberg is ook een prachtige berg, so my daar bo op die karmelberg staan dan staan ek ek hier af oor die julle van leive daar onder jou te siene is en dit is die dal van beslissing dit daar waar die slag van erma armagedon gaan plaas vind dit is megiddo en haar betekent berg soos die twee aan mekaar koppel harbegidon dan klink het nou soos armagedons en ek ar neem hart teken die berg van Megiddo daar waar alles gaan plaas, het. maar ons sitte nou nie daar en ons kyk sitte op die skrampestaar en gaan sitte daar op die karmel die goeie kies hoe daar is, maar sitte maar daar op Tabor, daar die berg van verheerliking, waar Jesus voor die drie disciples wat hy saam met hom geneem het van gedaante verwissel het, verander het en hy begin skyn net soos die son Want dit is wat met my en met jou gaan gebeur Ons gaan weer daar die glans wat ons gaat het terugkry En ons gaan skutter soos die sterre vir ewig en taal, altoos sê Daniel in sy laaste hoofdstuk Vir ewig en altoos Maar daar moet die mens sy lamp opgesteek wees En moet genoeg olie in die lamp hee en alles wat daarmee gepaard gaan en alles daarmee het te maak met wat jy doen jou lamp moet so skyn, sê die jare so meneer, dat mense jylle goeie werke kan sien my en jy mense hou nie ees van die woord goeie werke nie soms 12 negatief daar tegenwoord Jezus is nie negatief nie die hele bybel is positief daar oor, ja, koop besef, jou geloof sonder werke, beteken niks, hy sê, dit kun jy nie eens red nie, maar vergelyke jy somme daar, net daar op die oom, hy sê, hy, die duivel schlo ook, en hulle siddur van vrees, so, mens moet nou maar, reversachtig stap, en ek wil jou ook nou nie vir jou sê, maak nie, want die heren is bezig met ons hier, hy is lief vir ons, wil ons nie zeer maak nie, wil die mat onder ons voet uittrek, nie weet sê, mat onder iemand uittrek, en val ek. Kan hom self zeer maak, en die Heere wil dit nou nie, en hy is nie daar om ons zeer te maak, nie is daar om te herstel. En daarom, groot liefde en vaardigheid, probeer ons, dan saam met jou te kyk. En daar op, die Taborberg het ons al mooi verduidelik waar alles begin by Eden en eindig weer by Eden. En gesê reg hier in die middel van al die dinge tussen die twee Edens. Daar is God bezig met een tempel en hy laat een tempel oprig wat eers een tabernakel was. Nou die verskil tussen een tabernakel en een tempel is maar net die een was een tydelike constructie wat op en af geslaan kan word, so tydens die trek van Israel door die Sinaie woestijn, en toe hulle in Jerusalem aankom, het hulle die permanente structuur opgerig, op, op namelijk dan die tempel, so dit is maar die enigste verskil, dit is maar die selfde, en is net, kom ons enig maar soos een mens, een huis en een tent, Dat jy in die tent woont totdat jy nou huis het Dan rig jy alles nou maar weer so in Want die Heer het fijn, haar fijn gesee hoe Die tabernakel ingerig moet word En ek wil nou vanavond he Ons moet een weekie instap In die tempel En daar tot by die allerheiligste in gaan en ook kyk hoe dat die Hebraeer briefskryver ons nooit om dit wel te doen en dit zorgvuldig bykie lees en nagaan en hou in gedachte dat Jezus die tempel is enerzijds en ek en jy ook die tempel is, ons sal ons self nie eindelijk mooi verstaan, as ons nie die tempel mooi begryp nie. So jy is nou rustig nie, jy vergeet soebykie van al die traumatische dinge, wat jy vandag moes dierleef het, en probeer om dit nou net uit die gedagtes te laat uitvloei en luister na my stem, terwyl jy concentreer God en op die tempel van die Heere. En terwyl jy daar aan sit en denk, en ek gaan net my bybel nou hier nader trek en dan vir jou lees, ek gaan vir jou lees hoofsakelijk uit die Hebreer brief Os weet nie recht of wie die Hebreer brief geskryf het nie he. maar ons gaan ook net vers in Leviticus kyk in Leviticus 16 en dan gaan ons ook na Hebreers 9 toe, mykie blind en terwyl jy nou rustig is en probeer ontspan ek hoop, jy krij dit recht luister ons hier na Carmen wat sing Let Your Glory Fill This Place Nou, kom ons vraag dit so vir die Heere Let Your Glory Fill This Place Susten na Dr. Tien Eilis, ek saai die vanaf Irene Pretoria in Suid-Afrika ons bezig met Israel van die Bijbel en ons bezig om soebykie in die tempel in te stap, nader te kom, te beweeg. Maar net om die ergens vir jou voort te hou van wat dit beteken in Leviticus, soos 16 lees ek, Van vers 1 in die Heere het met Mooses gespreek Na die dood van twee seens van Aaron Nou moet my luister hier Die dood van die twee seens van Aaron wat gesterf het Toe hulle voor die aangezig van die Heere nader gekom het Hulle het gesterf omdat hulle nie daar mag instap nie Hulle het verkeerde dinge daar gedoen en toe sterf hier die twee seens van Aaron daar in die tempel. En die Heer het aan Mooses gesê, spreek met die broer Aaron, dat hy nie te enige tyd moet ingaan in die heiligdom hee. Binnen kan die voorhangsel, voor die versoendeksel, wat op die ark is, so dat hy nie sterf nie. Nou Dit is waar jy en ek nou vanavond met jou gaan stap Dier die tempel deur die heilige gedeelte In die allerheiligste En by hier die verbondsark met die versoendeksel Waar die Heere sê, sê van Aaron Hy moet nie daar gaan nie Dat hy nie sterf nie Nou mense, dit was nou letterlik so, jy weet mys nou die twee seens wat gesterf het, en die tradisie sê vir ons dat die hoge priester, wanneer hy daar ingestap het, het die ander priesters wat daar werk in die tempel, het hulle touw om die hoge priester sy been vastgemaak, hier by sy enkel, en soos wat hy nou stap, rol die touw nou maar net af, totdat hy daar binnen in die allerheiligste is, en die versoening doen, sou hy sterf, dan kan iemand anders daar ingaan nie, want dit is die hele ritueel, van klere wat hy moet aanheer, jy kan nie maar somme nie daar ingaan nie, dis ekom die heren hier vir Moose 7 aard, hy moet nie maar somme nie daar ingaan nie, want dit nie sterf nie, van ons is een Godse teenwoordigheid, En God sê, wees heilig, want ek is heilig. Maar moet nie te veel hier oor nou skrik nie, die idee is nie om jou te laat skrik nie. Die vrees van die Heere is ook nie, maar somme net is een klomp vrees wat hier in jou hart opborrel nie. Dit gaan oor respect en achting vir God, om te weet wie hy is, skeper. Mens, Mijnstens, mense, hy is die skeper wat uit die niks, toe dit net hy was, uit die niks uit die, niks, uit die hele ganse jy al in ansijn geroep het, ek he jy so klein oor spokkelkie. Net hier op die skeping. En nou moet ons voor die teenwoordigheid of in die teenwoordigheid van hier die huidige God inbeweeg. Want jy kan nie iets anders doen die mense, dis wat ons moet doen. Ek gaan dit dan nou nou vir jou lees, daar in die nieuwe testament uit. So die here sê, hy moet nou net vir de Aaron sê, hy moet sommer net enige tyde aangaan nie. Binnen kan die voorhangsel voor die versoendeksel vir, vir, wat op die ark is, sodat hy nie sterf nie, want ek verskyn in die wolk op die versoendeksel. Mense, ek en jy, wander ons die genade troon van God besoek. Omdou nou, dit is eindelijk maar wat ons doen. Dit is wat die die priester elke keer, een keer een jaar moest doen. Hierdie versoendeksel in die Afrikaans, die Grieks woorde as hilasterion, is in Engels vertaal met the mercy seat, the seat of mercy, the mercy seat, het is die genade troon van God, wat ons nader, en God verander nie, God het nog nooit in sy leven verander nie, hy gaan ook nie verander nie, Hy sê dit, moek het self in die woord sê, ek verander nie, daar is nie een skadewee van verandering by my nie. God verander nie, hy kan nie, wat hy is wat hy is. Al wat kan verander is ek en jy, en wat moet verander. Hiermee moet Aaron in die, in die heiligdom ingaan. Kijk, hy kan nie somme nie daar instappen nie. Hiermee moet Aaron in die heiligdom ingaan, met een jong bul as een sondoffer, en een ram as een brandoffer. Mense, jy kan nie ingaan in Godse teenwoordigheid sonder om te offer nie, want dis net priesters wat daar kan ingaan. En ek en jy, as ons nou sê ons is een priester, dan moet ons toch sekerlik een priester begin waard. Ons moet aantrek soos een priester, En omdou nou, ek het nou al klaar vir jou gesê, kleren by God gaan oor wat jy doen, dit is soos vruchte van een boom. En om te offer beteken, dat jy heilige geestelike offers moet breng. En die grootste en mees aanvaarbare offer, wat die skrif van jou verwacht, is jou self. Bring jyself as een heilige en aan God welbehaaglijke offer. Een levendige, heilige en aan God welbehaaglijke offer. Het wil sê, terwijl ek en jy nog lewe, as moet nie wacht tot ons dood is en dan skenk ons ons lichaam nou aan die nou medisch verwerking, naavossing dat hulle daarmee kan werk en houd jy jouself geoffer en dis nie wat God bedoel nie, jy moet jouself met die dinge wat jy doen, wat jy het en wat jy is, met jy aan God offer en om toe, jou toewee en hy moet die heilige linnerok aantrek, nou mense, wat is die heilige linnerok, ons het het ons klaargelees daar in die boek Opembaring, oorstuk 19 van vers 7 Die linne kleed van die broed is die rechtvaardige dade van die heiliges. Hier in die oud-testaments alles net een preenkie van dit wat daar in die nieuwe testamente werkelijkheid word. Om die heilige rok aantrek en die linne moet oor sy vlees wees en met een linne gordel moet hy omgord en die linnetalband moet op sy hoofd wees. Dit is heilige kleren. En hy moet sy lichaam in die waterbad en dit aantrek. Nou myse, ek het weggewerkt in die theater vir drie jaar, die deel van die artspan in Johannesburg, en as jy nou in daar die theaters ingestap het, voor jy daar instap, is jy nou daar eers by jou plek, waar jy al jou kleren uittrek, en jy hang dit daar in jou kassie, wat jy nou het, wat die toesluit, en dan is daar een start, en dan start jy, Sodat dat jy al hierdie lotkimme, wat jy daar van buitenkant af samen jou gedraai het, die moet jy daar af was en het gaan daar af nie drein, en dan trek jy theaterkleren aan, want alles van hulle is steriel, is gesterliseerde goed, alles. Alles wat jy aantrek, is gesterliseer. En jy stap dan in een gedeelte van die hospitaal in, wat heel te mal gesterliseer is. Alles daar, die vloere, die mure, alles wat jy aanvat, alles is gesterliseerde goed. En dis hoe die hoge priester daar moet instap, hy moet gaan bad, hy moet jy sy so offer bring. En jy bring jy as een levende heilige en aan God welgevallige offer, en jy kan jy self bring as een offer, hou jy alles weer terug. Dis is baie mense, ek het al op die stadium gesien, mense skink vir jou een of ander iets, sy nou maar camera verding en dan later, dan kon vir alle omweer terug, dat jy moes nie geskenk nie, wat is soort van geskenk is dit nou, dit is moes nie rechtige geskenk nie, had jy iets vir iemand geleen, dan moes jy moes vir iemand sê, kom ek leen jou, hierdie ding, of daardie ding, jy kan nie vir iemand een geskenk geef, later vir dit weer terug nie, dit is nie geskenk nie, as jy jyself van God geskenk het, kan jy nie jyself later terugvat nie mense, as jy jou hand in die ploeg geslaan het, en jy kyk om, dan is jy nie die koninkryk, waardig nie We never koot, al gaan het hoe ellendig, al sterf jy dan ook, dan sterf jy ma But you never koot Heilige kleren Een van die vergadering van die kinders van Israel moet by twee twee, moet hy twee bokramme as hy sond en een ram as 'n brandoffer neem. En dan by die 7e vers, hy my die twee bokke neem, en hulle voor die aangezicht van die Heere stel, by die ingang van die tent van die samenkoms, en ek lees dit op een biekie vinniger, want elke keer haal die tyd met my aan, voord ek nou enigstens ergens kom, en Aaron moet die twee bokke, moet hy die lot werp, en ek ga nie nou daarop in, om vir die goede verduidelik hierna nie, daar is nie tyd om dit te doen nie, want hier is, twee bokke, en die een word aan die Heere geoffer en die ander een vir Azaziel en ek weet, dis vraag wat baie, baie, baie mense vraag, en ek sal op die stadiumsieke aan aandag geef en dan gaan ek bieke vinniger verder aflees en dan Aaron moet dan die zondofferbul, wat vir hom doel is laat aankom, en vir hom sy, sy huis versoening doen hy moet die zondofferbul slag wat vir hom bedoel is en die vierpan vol glene koole en die altaar voor die aangezicht van die here moet hy wegnem en daar by twee hande vol fijn gestampte aan van spisserie en dit binnenkant die voorhangsel bring en nie maar hierdie reekwerk wensie ek en jy ons optrede is een reekwerk het stank of het het een baie prachtige wonderlijke aroma En hy moet die werk moet hy voor die aangezicht van die Heere le, dat die volk, dat die volk van die reekwerk, die versoendeksel, wat op die getuienis is, kan oordek, so hy nie sterwe nie. Nou ek wil net vir jy sê, sê nou by die tempel instap en jy gaan dier die eerste voorhangsel, dan is jy nou die heilige gedeelte, aan die ene kant is daar die toonbrode, en aan die andere kant staan daar die kandelaar, waarvan die brood Jezus is, en die kandelaar die heilige geest, want sonder hulle kan jy nierens jy nie. Sonder Jezus kan jy nie in die tempel nie, mense, jy kan nie die anidaas, ons geen manier nie, want wat er offer het jy nou, dis die offer wat Jezus gebring het, so dat ek en jy ons self as offers kan bring en dan die Heilige Gees, wat in ons woon, en wat vir ons help en voorspraak doen, al die goed wie die verkeerd doen, stel die Heilige Gees recht, wanneer jy nie meer weet om te bid, en dan bid die Heilige Gees, tree in vir jou met onuitsprekelijke sichtinge. Dis die genade van God, hy het al die so beplan, so dat ek en jy nie onnodig die moeilikheid is te steken. En dan moet hy, die bloed van die bul neem en dit met sy vinger op die versoendeksel aan die ooste kant spruk. Nou, mense, om by die versoendeksel uit te kom, is in die allerheiligste wees. En daar is een voorwerp wat is in die heilige en die allerheiligste beweeg. Dit is waarmee jy oor beweeg van die heilige na die allerheiligste. En dit is daar die rookwerk altaar, sy gauwe altaar waarop daar reekwerk gebrand moet word, en hierdie reekwerk is die gebede, en ons gebede word opgevang en weer ook bakke, en het word na God toe gedra. Maar die Heilige gees help ons om recht te bid, sodat dit aanvaarbaar sal wees by God. Om dan nou al hier die fijn voorskrifte gaan oor die feite daar a duivel is mense, daar 'n a vijand, wat jou soos koring suf, en as jy iets verkeerd doen, ek klaar jou 24-7 by God aan Van die 7-24 uur, elke keer, dag en nacht, klaar jou voor God aan En is daar een klacht tegen jou, is het jy moeilijkheid. Want God is rechtverdig Het is ook om ons moet luister na God En dan moet ons luister na die Heilige Gees Wat vir ons waarski Wat ons oortuig van sonde, gerechtigheid en oordeel Kom ek help jou net daar met die 2 drie begrippe Sonde is die goed wat verkeerd is Gerechtigheid is die goed wat recht is Net soos daar terug eer in eer die boom van die lewe en die boom van die kennis van goed en kwa. Dit wat reg is, wat verkeerd is. En van die oordeel, toe hulle die verkeerde gekies het, is hulle geoordeel en buiten daar by die oospoort uitgenemd. En sê die prentjie, bly altyd die selfde. Dit wat geld vir Adam en vir Eva, geld, geld vir my en vir jou. Ons het een kiesse. So kom een so na aan die gees van die Heere moet beweeg Je kan nie so onder hom beweeg nie Net soos die volk dier die woestijn onder die wolk beweeg het As die wolkkolom kolom stilstaan, dan staan hulle stil As die wolkkolom kolom beweeg, dan beweeg hulle Jy beweeg net soos wat die gees van die Heere vir jou lei Het is nie iets anders nie ons raak nie haastig nie, ons raak nie ongeduldig nie, ons raak soms baie ongeduldig, ek self ook. As het deel is van jou karakter om dinge gedoen te kry, dan is dit gewoon ek probleem, want jy wil dinge gedoen kry, jy wil dinge laat gebeur, want dit is nou maar deel van jou geaardheid, dit is deel van leiderskap en dit is die feit dat jy dinge moet laat gebeur, ander mense sit en kyk vir die goed, wat gebeur, maar die mense wat voorloop, laat dit gebeur. Soekies daarmee verkeerd nie, maar mens moet met weisheid dit doen. Met een fijn aanvoeling, hoe die gees van die Heere ons help en lei om dit te doen. En nou stap hy tot daar by die versoendeksel wat op die verbondsark is, mens, en om die, kom, ek noem nou net vir, een van die dinge, wat daar nie verbondsark is, onder die deksel, is daar die die wet van God het, wat hy vir Mooses gegeet, en jy sal ontdek, wat het by die wet gebeur, Mooses het stikkend gegooi, dit is die gebroke wet, en omdat die wet en God ons moet help, dat dit nou by ons harte uitkomt, sjy hy skryf nie meer sy wet op kliptafels nie maar op die vreestafels van ons hart. Maar dis gebroke. En dis wat daar binne in die vers, onder die verzoendeksel binnen in die ark van die verbond is, een van die items. Gaan later dit vir jou verder lees dat jy sien wat's als daar. Wat kan jy sien? Ons staan nou by hierdie hoge priester daar, by die verbondsark, en op die versoendeksel van die verbondsark, is daar twee gerips. is dit is machtige engele. Dit is van die machtigste engele. Die duivel self was ook een gerip. So as jy in Godse teenwoordigheid inkom Na die versoendeksel toe Dan gee God nou vir jou preenkie Waar is jy nou eindelik? Hier op die versoendeksel is daar twee engele wat so daar staan Dat hulle flerke aan mekaar raak Beskerming Dis ek probeer jou vannig geprenk en ek weet die tyd hard loop verskrikkelijk vannig aan en ek wil nog tot by die breers kom Weet nie of ons gaan kom nie want Ek moet maar so praat met jou soos die gees van die heren my lei Hier die twee engele met hulle flerke so uitgesprei ges, wat beskut Ek by voorbeeld aan kinders wat oor die straat loop by die school en daar die schoolpatrole Ek kan het van my laarschool daarof ek het altyd geseen ek was nooit deel van die schoolpetrole nie, dit is te veel werk en goed, en ek wil by die huis kom en begin my huiswerk, maar in elk geval dit is goed wat die mens moet doen eindelijk, om te help, om jyself te gee daar, want dit is beskut, jy kan nie maar net oor die pad stap nie, dit is ook om die schoolpetrole daar, as so jy veilig daar kan oorstap, en daarom sê jy sien, dat is die hele drill daar aan gebou van flikies wat blaas, en hier die skoolpatrolee wat amper misbarsierend voor hen te stappen achter en hulle vla wat hulle baie hulle, hulle hou hee laat sak of laat opgaan. Mense, hier die geribs kan nie vir jou toelaat om verkeerde dinge daar te doen nie. Kan nie onthou nou die twee seens van die Aaron wat daar was en wat gesterf het. dis nie maar somme daar nie mense, dis nie maar somme net geskryf in die skrif, uh, God erinner Moes, dis nie maar somme net nie, mense dis ernstige dinge, dis ook om ek vir jou al goed ook gesê het, van Paulus wat dinge gesê het, en die duivel is toegelaat, om om aanhoudend in sy gezicht te slaan, maar die vuist, en hy die Heere drie keer gebid, dat, dat dat hierdie ding toch asjeblief van om weg sal geneem sal word, die heren het net gesê, my genade is vir jou goed genoeg. Ek laat het alles toe, dat jy jou self nie verhef nie, want die oomlik is jou verhef, dan moet ek rechtverdig wees nie, duivel het ons verhef, en vir daar die rede gaan hy vir die rest van die eeuwigheid in die hel doorbrang. So ons sta nou daar by die hilasterion die Griekse woord vir die versoendeksel. Al word bloed aangesmeer, so jy moet die bloed sêen, en miskien, ek weet nou nie, kom ek daak nie by die breers uit nie, maar ek wil net vir jou iets sê, oor hier die bloed, wat hier van die offerdierig bring word, en die hoge priester neem daar die bloed saam met hom, en hy smeer dit, hy moet hier die hele bloed ritueel sien, hoe die bloed gesmeer word, rooiklerig gesmeer op die versoendeksel want daar die bloed bedek daar die gebroken harte dat onder die deksel hee want Jezus het gezet gekom om daar die gebrokenis te herstel en ek wil dit nog, ek moet dit aan jou nog verduidelik, ek het dit al tevore gesê, maar jy gaan dit al heel waarschijnlijk vergeet het, wat een gebroken hart eindelijk beteken, is die feit dat die mens nie die goed doen, wat jy beleid nie, mens kan baie goed sê, mens, jy kan verskrikkelijke klomp goed sê, en ek, ek doen dit, en ek maak so, en ek sys, en ek sang dit, maar as jy dit nie doen, dan sê die apostel, Jacobus vir jou, die geloof, wat jy so uiter, sonder werke, beteken niks, en kan jou nie red nie. So hy staan nou hier, die hoore prester, en die smeerde harde bloed, en ek kan nou soms sien, ek gaan nie eers my hybreers uitkom nie, en ek moet nou probeer om vir jou te vertel iets wat iemand gedoen het, ‘n man met die naam van Ron Wyatt. Omdou nou toe Jezus aan die kruis gehang het op Golgotha, toe gebeur daar iets in die tempel. Kan jy dit onthou? Die voorhangsel het in twee geskeer van boe tot onder, so dit vir die mense duidelik was, dit kan nie mense wees nie, want dit is een mens dat skeer, skeer het het, die van onder na boe. Dit van boe na onder, dit is God. Dit wil sê, nou kan jy ook as 'n priester daar stap en dis wat ek nou vir jou wou gelees het in uh, Hebraers deel daarvan, dat ons nou met selfvertrouwe moet ons nou instap tot in die allerheiligste, want Jezus het vir ons dit oopgemaak maar alles dit oopgemaak dan betekent dit nog nie dat jy somme net daar kan instap nie, soos wat God vir Mooses gesê het, sê vir Aaron, jy kan nie sommer net instap nie. Dis heilige grond. Dis in Godse teenwoordigheid, dis met heilige respect. Dis met heilige kleren, wat jy daar instap. Met heilige hande, stap jy daar in. Ron Wyatt, skryf vir ons oor sy archeologie wat hy gedoen het daar in Jerusalem specifiek op die plek waar die kruis op Golgotha gestaan het en die onderkant het hy op een grot afgekom wat bekend is as die grot van Jeremia. En toe al die goed verkeerd geloop het in Jerusalem lyk like het vir my volgens Ron Wyatt is die verbondsark en al die voorwerpe daar onderweg gesteek of dit nou so is mense ek kan maar net vir jou sê wat een persoon sê wat nou sê dat hy archeoloog in en dit gedoen het as jy mooi luister dan klink dit asof dit moes so gebeur het dat hy die verbondsark gesien het, het staan daar onderkant in een grot onder die plek waar Jezus gekruisig is Nou staan ons daar, kom ons gaan staan in die gees daar En ons staan by daar die grot, in die grot En ons staan by die verbondsark En Jezus is bezig om te sterf En daar is een man wat daar aan die boekant bezig is Om een zwaar te vat, dat het in Jezus en sy in te druk En die broed, bloed loop daar uit En die bloed wat nog in elk geval gemeng nou daar saam die water wat ans die hele lichaam was, is gevolg van die manier waarop hy gemartel is en die kruise ging, het teen die kruis afgeloop waar hy ingeplant is en die bloed het dier daar die skeur volgens Ron Wyatt geloop en dit het, het op die verbondsarkse deksel geval. En volgens hom, en ek praat nou volgens hom, want as dit nou nie waar is, dan is dit Ron Wyatt wat hy die waarheid praat nie, het hy die bloed gevat wat op die verbondsarkse deksel is en hy dit afgekrap en het het monster laat toets daarvan en iemand het omgezeg hierdie bloed is enerzijds nog levendig anderzijds is dit een anduiding van hierdie bloed is een anduiding dat hierdie persoon nie een fysische vader gehad het nie Jezus het een fysische ma gehad, Maria maar daar was nie een man wat haar bevrug het, he. dit is die Heilige Geest. Dit is waar ek en jy staan, as ons die genade troon van God nader, staan daar by die bloed van Jezus, kostbare bloed, bloed van iemand, wat geen sonde gedoen het nie. En sy bloed het op die verbondsark sy deksel gedrip en versoening gedoen, so dat ek en jy daar kan staan. Je kan nie sonder bloed daar staan, die is en dit is je kan nie. Je mag nie. En ek gaan nog later vir jou verduidelik Daar is baie, baie dieper dieptes en wat ek nou net vir jou gesê het. Daar waar die hoogpriester staan en die bloed smeer op die deksel van die verbondsark en die heilige gerips van God staan daar terwyl jy daar aankom. Ek en jy kan hardloop, dis nie maar sommer net in Godse teenwoordigheid in die meese kom met heilige respect daar en jy kom met heilige hande met dankbaarheid tegen oor wat Jezus gedoen het, want jy kom verraad het in die naam van Jezus gaan ook nog veel verduidelik wat het beteken dat jy kan sê ek kom in die naam van Jezus Dit is nie soma net een formule nie. Dit moet waar wees, dat jy sê ek kom in die naam van die Heere Jezus. Dit wat ons die Vader ook al mag vraag, in sy naam, dit sal ons gegee word. En nou het ons gekom aan die einde van die 6 en ek het nie by Hebraeus uitgekom, en so volgende keer dus, dit probeer doen, ek sal heel waarschijnlijk dan, dit soort zo so doen, want ek sal van aan daar probeer uitkom, dan nie daar aan nie gees van die Heere, bepaal al die dinge, en die Heere ken jou, is lief jou, gee om vir jou, Mag jy mooi aand hee in sy teenwoordigheid van aand verder, mag jy rustig wees, mag die Heer jou hernie en jou kracht. Mag dit vir jou aangenaam wees. Vertrouw op hom, hy is lief vir jou. Ek is ook lief vir jou, ek om vir jou mag jy dan rustige aand verder he, terwijl ons dan hier afsluit dat ek sê, shalom en dan sien ek jou dan dv nie morgen nie, want ek saai nie op donderdag uit nie vrydag dv want jy ken my haar Want ken my naam, Omdat hy die diepste drane van my siel verstaan, Omdat hy my draak, Hier soveel nieuwe daan, Want hy ken my hart. Want hy ken my hart, Hy het my gemaakt, In my handen voel hy, As ek aan liefde raak, Omdat hy my sien, silence is deep 20k my heart